E come annunciato, eccoci in, in onda, in corrispondenza con una compagna di luce e siesta, ciao, pronto? Ciao, ciao a tutti e a tutti. Grazie innanzitutto per questa tua partecipazione, insomma in vista dell'otto marzo che insomma come già è stato anche in maniera molto allargata l'anno scorso con un corteo eh, con le compagnie kurdi anche quest'anno eh, riprendiamo questo tema in particolare insomma lo riprendete con un'iniziativa eh, lanciata da voi eh, con Rete Kurdistan l'otto di marzo preceduta appunto anche però da una giornata all'università ce la vuoi raccontare? Sì eccomi allora in realtà appunto in <coughs> sarà un piccolo tour e eh, con la presenza di di Lardirick eh, che è una donna curda e eh, una sociologa, dottoranda presso l'Università di Cambridge che mh, insomma si sta occupando da alcuni anni attraverso il suo lavoro di raccontare cosa sta succedendo in Kurdistan e in Rojava da un punto di vista privilegiato, cioè dal di dentro. E l'idea di questo piccolo tour che ha una settimana è nata eh, dopo il riconoscimento da parte di alcune istituzioni locali del sistema di autogoverno in Rojava per approfondire anche in modo accademico l'organizzazione del sistema del confederalismo democratico, perciò si tratterà in realtà appunto di alcune tappe e si parte il 4 da Napoli e appunto Dilar insieme ad un altro compagno Erkan Ayboga che è un ingegnere ambientale della municipalità di di Arbachir e che saranno presso la Gora dei movimenti in difesa del territorio e della giustizia ambientale e al Maschiongioino. Poi appunto a Roma il fratellotto e, e e poi si finisce il 10 a Pisa eh, presso l'aula magna del polo didattico Carmignani. Quello che sta succedendo è che eh, numerosi docenti, cioè basta parte del mondo accademico sono interessati ad approfondire lo studio del confederalismo democratico, della genealogia e dell'ecologia che sono alla base della carta del contratto sociale che è, diciamo la Costituzione che regolamenta il sistema politico e di governo del confederalismo democratico nei cantoni autonomi autonomi del Kurdistan. Quindi in realtà questa settimana è organizzata appunto da collettivi universitari, da docenti, da collettivi femministi, dalla rete Kurdistan in collaborazione con uh, Wigionlus. E quindi diciamo che zatte e abbiamo pensato per per quanto riguarda Roma di ehm, o, come dire utilizzare al massimo la presenza di di Lar qui eh, per eh, come dire approfondire tutta una serie di aspetti che per noi sono molto importanti e eh, ovviamente eh, dando la precedenza alla rivoluzione delle donne e a quanto questo sia fondamentale per il sistema del confederalismo democratico quindi il 7 e alle ore 15 alla facoltà di scienze politiche all'università La Sapienza ci sarà un incontro dal titolo Donne alla conquista della democrazia e sarà un incontro dedicato alla a, a quanto eh, si sia trasformata da un punto di vista giuridico, sociale e legislativo il diritto di famiglia eh, dentro eh, la attraverso la Carta sociale di Errojava e il confederalismo democratico. E poi si proverà a fare una sorta di comparazione dell'impianto e dell'applicazione della Carta sociale di Errojava rispetto invece alle nostre costituzioni europee e provando proprio appunto a ragionare attorno a questo tema perché mh, la carta sociale nasce proprio da un punto di vista completamente all'opposto e cioè quanto la consuetudine sociale poi possa scrivere eh, le regole del vivere comune, del vivere di tutti. Però invece eh, la mattina Ci sarà appunto questo incontro presso la Scuola di Lettere e Lingue e Filosofia dell'Università Roma Tre e si terrà un incontro dal titolo sulla politica insieme a Samprea Dilardik e a Giacomo Marrameo, eh, Marramao e Federica Giardini e invece qui il tema trattato sarà incentrato soprattutto sul sistema del confederalismo democratico a partire dal senso del politico e in relazione alla storia dei movimenti delle donne e nel contesto ovviamente geopolitico urdo. E poi appunto si passerà al pomeriggio e siccome appunto mh, nelle prime i primi due incontri avranno, come dire, un impianto molto più formale, accademico, volevamo invece avere uno spazio di mh, meno formale, più di confronto, più dinamico che potesse appunto eh, permetterci di ragionare insieme e e per cui appunto è nata l'idea di fare questo eh, questo passaggio, questo questo incontro il pomeriggio eh, che si chiama autodeterminazione è rivoluzione. e rivoluzione e il femminismo oltre lo stato nazione in cui appunto eh, ci gioveremo della presenza di sostanziosa di tante compagne dei movimenti femministi per ragionare più nello specifico sul versante delle pratiche e dell'organizzazione. Certo. Eh. Provedemo dimmi dimmi. No, no, stavo, insomma, riflettendo anche sulla sulla parte precedente, insomma, che dicevi perché, insomma, mi sembra importante sto coinvolgimento dell'università anche a partire, insomma, dall'appello che c'è stato degli accademici curdi sì. e turchi, dalla repressione durissima che eh, queste persone hanno subito e stanno subendo, insomma, sono più di 100 in carcere, che sì. volevo dire non ha avuto grande risposta da parte delle università italiane. Se ora eh, si riesce a un minimo a smuoverli anche da questo punto di vista, magari portandoci contenuti, mi sembra assolutamente sì, tanta che eh tantissimi altri adesso stanno chiedendo, tantissime altre università, tantissimi altri accademici e eh, stanno appunto invece chiedendo la presenza appunto di ricercatori e docenti curdi per poter appunto approfondire eh, quanto invece sta succedendo eh, non solo di negativo da un punto di vista di repressione, ma soprattutto di quanto di positivo, cioè quello che sta costruendo e nonostante la repressione orribile durissima che che sta che si sta abbattendo insomma nei sia in Bakur che in Rojava, insomma, in tutta la parte del del Kurdistan. Quindi sì, probabilmente questo sarà soltanto una un primo giro e probabilmente invece mh, molto presto ce ne saranno altri di momenti, insomma, all'interno delle università italiane che insomma ci sembrava molto molto importante e comunque insomma anche poi l'incontro del pomeriggio per eh, appunto confrontarsi poi politicamente eh, con le compagne, visto che insomma questo ci chiedono non tanto appunto eh, l'assistenza, ma la no, no. il confronto insomma. e la costruzione di pratiche e di politiche che magari ci insomma ci possano che sì. possiamo portare avanti collettivamente, ecco. Esatto, infatti il l'incontro del pomeriggio noi ce lo immaginiamo appunto non saplo come un racconto della della lotta curda che sì, ovviamente ci sarà, eh, proveremo a partire anche da insomma da riferimenti storici sulla nascita, sull'organizzazione, eccetera, però quello che eh, ci interessava di più era provare proprio a confrontarci e da un più che da un punto di vista teorico astratto, visto che insomma, in altre occasioni c'è eh, la possibilità, invece il pomeriggio a Lucchesiesta e eh, volevamo proprio invece confrontarci nel concreto rispetto a come funzionano le accademie e eh, come sono stati costruiti i tribunali delle donne contro la violenza maschile in famiglia e eh, nella società curda come sono nate non solo le forze di autodifesa e di liberazione, ma anche i progetti e le cooperative delle donne, dando magari mh, spazio anche ai temi centrali dell'economia alternativa femminista, erogava e non solo e, e questo cercando appunto di fare in modo che sia uno scambio, che sia un ragionamento perché appunto e che serva per tutte quante, cioè per lavorare per lavorare insieme per la lotta di tutte la lotta di tutte e per tutti e per tutti, insomma. Quindi provare a confrontarci anche fuori dai denti su eh, come ci si organizza, come si pratica quotidianamente e mh, la lotta noi lo faremo tra l'altro partendo dalla presentazione del nostro libro che appunto esce proprio l'8 marzo, che si chiama una mattina ci siamo svegliate e approfitteremo insomma della presentazione del libro per confrontarci perché appunto questo questo libro è un racconto da un punto di vista eh, un punto di vista femminista sul mondo e per la cui devo dire ideazione e realizzazione dobbiamo innanzitutto ringraziare le le compagne curde perché appunto in questi ultimi 2 anni di eh, di incontro, di relazione eh, per cui non solo eh, che che è stata non solo direttrura degli articoli, dei dei contributi, dei saggi, eccetera, ma proprio di una relazione umana eh, che ci ha arricchito tantissimo. E in uno degli incontri eh, loro ci hanno detto che mh, che bisognava scrivere quanto sperimentato perché il mondo necessita di una versione femminile della storia e quindi per noi negli ultimi mesi ci siamo sentite proprio il dovere di eh, provare a raccontare la nostra piccola esperienza e eh, che è assolutamente parziale, eccetera, ma che poteva appunto eh, contribuire a scrivere la storia dal punto di vista femminile e lo faremo insieme a tutte e a Dilar e Alessia Drò che sarà presente, insomma, all'incontro eh, Speriamo che sia appunto un confronto interessante che ci arricchirà a tutte. Noi ti ringraziamo molto, l'appuntamento appunto è per martedì 8 marzo alle 18:00 alla Casa delle Donne Luce e Siesta e eh, i giorni precedenti la mattina stessa, il giorno prima invece a Roma Tre e alla Sapienza. Ti ringraziamo e insomma, Grazie ci risentiamo l'8 marzo da Ok, ciao. Grazie mille. Ciao, ciao. ciao. ciao a tutte.